Més de 40 anos amb tu. Galegos no baix. Bueno, Xulio, xa temos por aquí que o señor Óscar Reboiras. Óscar Reboiras, que tiñamos pensado falar con él precisamente porque eh, ten eh, a piques de sair ou xa, xa se pode mercar un libro que... que... Fixo en Galego pero que se traduciu o castelán según teño entendido O caso salgueiro me parece que el caso salgueiro, ¿no? sí, sí. Primero, é salgueiro Vamos a saludar primeiro Oscar Voi boa, tarde. boa tardes Que tal boa tarde comandades Benvido moitísimas gracias por atendernos eh, parabéns por esa publicación Bien, que vai sair según teño entendido na editorial alfa, Alfaguara non el caso salgueiro e eu? Sí, correcto eh, a... Xusto este mes, faltan 15 días O Pero 15 xa de febreiro xa, xa está nas librerías Pero xa está en preventa, non? O sea que alguén se pode meter En, en, en alfaguara e, e demandalo, non? Sí, bueno É eh, algo que fan Nesta editorial e tan eunoutras Que antes de en librerías Pois pues, eh, xo queres marcar en, en internet Por así decirlo, tú reservalo E eh, o día que xa xa venda ao público Pois pues, mandan a á casa Pero xa tiñas unha publicación De este libro en castelán Ou no? digo en galego Que, que tivo a a súa repercusión Demanda, non sei se o mellor A segunda edición terás pre previsto Ou como eh, A ver, o, o libro Saíu originalmente en galego No claro. 2023, no, no verán Tiñao un título diferente agoñado das Falerpas E... E eh, sí, bueno, xa leva tres eh, edicións e xa é en Galaxia que... Bueno, con o Galaxia en día que ya sacar xusto a parta eh, Entre medias, bueno, pues eh, traducina o libro ao castelán uh -huh. pero no final... Bueno, pues hobo interese por parte de de Fawara. O que pasa que a Saguara, bueno, é unha editorial moi coñecida, ten un montón de de autores traballa máis a medio longo prazo, então ata que non tiveren aí un oco, digamos para men, non poido sairo o libro e por pois, esta man hai, hai tanta diferencia de tempo entre a publicación en, en galego eh e en castellano. Noraboa, moitos parabéns, felicitacións. De verdade que que, bueno, pois pues, quere decirse que hai solicitude porque senón Alfaguara non se de non, non diría, bueno, pois pues, aceptamos esta traducción eh, Ademais, eu eh, que so, mancha, non? que vaianse indo libros. Claro, e además vai a cuarta edición en galego, o sea que fíxete nin. Sí, sí, sí. A ver, eh para mim traballar con Alfaguara pois pues, a verdade eh, é este caso un soño porque é unha editorial Bueno, moi reconhecida eh, Nela hai autores eh, con, con gran prestigio Lógicamente non, non estou a altura Pero eh, polo menos o que quero decir que o, o libro eh, Mal que ven bueno, pues, eh, Ten solicitude Alguna caída de pen Ou sí. algún interese Ou a trama eh, Estaba enreita E eh, eh, aparte tamén foi para mi un privilegio porque a, así como en galego eh, bueno, a, a, a capacidade igual que ten Galaxia é eh, uh -huh. eh, eh, menor a hora de traballar un manuscrito eh, no sentido que eu teño un borrador eh, revisando o galego e eh, eh, publicase pero non entramos a traballar eh, o, o aspectos máis formais da, da novela ver un pouco que como a podemos mellorar, eh se fai faltado un capítulo para complementar eh partes da trama, e isto é algo que se dixen eh, xusto o gran pasado con, con, con, vale? mm -hmm. e, estivo, con un pouco máis aguara, manes que estabando a contar de eh, editoras da da casa, eh a verdade que tiña a novela moi aí na cabeza, e eh, me dixeron, "Oye, vale, pues, para facer o libro máis redondo, pois pues, eh, gustaríamos que contaras eh isto, que meteras un capítulo eh onde se deixaran trever aquí Eh, fricción entre estes personaxes para despois isto eh, resolve lo mellor eh, bueno, eh, foi unha parte que que disfrutai moito então eh, eh, por así decirlo un libro diferente eh, non é exactamente o mesmo que, que en galego é eh, eh, gustome eh, esa parte a, a aprender como mellorar o libro eh, como darlle unha voltinha a, a, a trama e eh, eh, repensalo sobre todo Eh, para que o lector eh, o, o disfrute máis no? eh, sí. enan deixar de cosas sen resolver ou, ou a media Si, sí, ademais o, o, o, o título muda un pouquiño o caso Salgueiro, que ten moito que ver sí. quizás co, sí, coa trama lóxicamente, pero que, que, que ten unha portada tamén diferente da anterior quen xe ilustrou? quen xe ese... o fuchetín? no non, non, isto A portada é a, a editorial ah. A me, me propós Enseñame Esta eh, portada aves, tú. Pa, pa, pa, Parece che ben Non no che parece ben eh, O, o, o, o título cambi... En galego era máis poético aquí claro. é, é, é un título que eh, final, O final o, o que Che va a ver un pouco de que vai o libro no? o, o caso sí. pois Unha novela negra, un tema policial, un suceso eh Salgueiro, bueno, pues eh, situado alerto también de fuera de Galicia eh, en Galicia, ¿no? Saber mm. como un hombre que que que te leva precisamente a, a Galicia. Mm -hmm. eh, a aportada en galego pues eh justo me a fixo a, a mi hermana que que estudio yeah. eh, de, de las artes, entonces yo yo pues me estaría que, que me fixeras eh a portada en, en galaxia eh, eh, dixeron que si. Sí. Uh -huh. En en Alfaguara fixeron esta proposta. Eh, bueno, o, o que fixeron, bueno, aí eh, unha persoa camiñando de, de costas sí. entre un, un camiño de pedras aí eh, ese medio rubido. De ruidos, eh, sí. eh, E, ese é o camiño de é tanto camiños de Salgueiro Salgueiro é a aldea abandonada. Sí, sí. De ambiente eh, a novela. O caso, claro. un sí, eh, unha aldea que é unha aldea real que está no no sur de Ourense, moi próxima a, a Portugal, ¿no? Lo no, no que se chama a a Raia. Sí. Eh, nada, en la eso. Perfectamente ao sitio, además ten un bueno, de se pone al especie de de néboa mm. eh, cubrindo todo un ceo gris, eh, propiamente galego, amenazando eh, tormenta, sí. eh, eh bueno, eh, que, que me gustó, ¿no? e eh, eh, eh, así tamén diferencia más un pouco que contaba antes, ¿eh? pues eh, en castelán o Bontraño de edición, hay capítulos novos, cousiñas novas, mm. eh pa, pasou tempo con respecto ao libro en galego, bueno, pues eh, como se fóra eh, Un segundo libro, no? eh, realmente o morren os mesmos, iso é certo, pero, por outro lado, pues, eh, é, é, é unha novela distinta, eh, tamén é complicado agora de levar ao castelán certas expresións en galego, eh, sí. porque hai cousas que non se entende, entón, bueno, a traducción fixinada, Fixinaeu, intento mm. que forase un, un castelán en algúns casos un pouco máis autral, en unhas persas galegas, evidentemente, claro. pero como digo, bueno, pues, eh, co, como se forase un, un segundo libro, así, así foi un pouco como abordei. Pois, nora boa, por moitos parabéns. Mm -hmm. Tambén temos que felicitarte por outro traballo, e outra cousa que acabas de recibir, vai pouquinho, teño entendido, ese de Cando o Mundo é Azul, que foi, tui como rianxeiro, acabas de recibir o premio de literatura Carlos Mosteiro. Sí, sí, sí foi, ahí, ahí claro. eh, que xustofoi aí moi pouquiño eh que había xente que dicía, bueno, eh, con, con respecto a, a outra novela en plan perora, só vas a escribir eh, novela negra ou eh. thriller, a ver eh Pois, eh, non, ao final, aos suscriptores eh, tamén nos gusta escribir un pouco de todo. Sí, o, sí. Co, co, como a todo mundo, non? Uns días levantamos co Pesca, outros días co Dereito, un día apetece non ver unha serie, <risas> outro día claro. un, un, unha película. Entón, a, eh, eu tiña unha historia aí na, na cabeza, era... Eh, o, o punto de partida era algo tan xinxelo, eh, eh, eh, tan chocante eh, ou tan extremo como... Eh, unha casa onde vivía unha nai coso un fillo pequeno uh -huh. e eh, un día a nai eh, presenta ya un, a un señor mayor e dille este é o teu abo uh -huh. eh, eh, que ora no, no, non conhecía entón, eh, eh, ese era o punto de partida que eu tía na, na uh -huh. miña cabeza que inicialmente era para, para un relato uh -huh. eh, eh, o ano pasado pues, eh, vin, vin as bases do, do premio de literatura infantil Carlos Mosteiro Eh, bueno, sí. creo que era en, en outubro que o había que presentar entón, dixime, pues mira, eu tiño aquí unha idea onde hai un neno mm. eh, déxame construir a ver se podo ser capaz de tirar para adiante unha novela, un neno de protagonista onde eh, coñece a, a, a avó eh, son dúas xeracións distintas eh, vou, vou, vou non a coñer con dúas formas de pensar distintas eh, a partir de aquí, a, a ver que xorde claro pois es o concello da pobra no. de Caramiñal foi o que o concerto, sí. verdad? Si, sí. correcto, correcto, é sí, no. un premio que Faiti que ilusión fa, de, tamén. ¿Cómo? Que tamén che fa ilusión o feito o, de que e, e, evidentemente porque ao final bueno, o, infantil o, o, o, Os premios, o que sirven tamén é... é non, non é tanto se ganas máis ou menos, que a miña, a miña me pregunta, oye este premio, que cantos cartos son, non? O, o, o, o, o, o que serve é, é, é un pouco para decir, oye pues pois, o que faz é, non é malo. É é en infín incentivo ah, para ti claro. correcto, dicir, oi pues, este ten unha, mini, unha mínima calidade e hai un xudado pues, uh -huh. que, que, que xusto por unanimidade entre 30 traballos e, oye, pues, este foi o que máis nos, nos gostou porque, claro, eu tamén era a primeira vez que escribía algo para nenos uh -huh. e, teño unha nena de, de 4 anos uh -huh. de momento non, non leu, pero si sí que me apetecía claro. que, que ela tamén comecei a ler pois, pola ler algo de, de, de seu pai, lóxicamente, unha novela negra non no, no, a baile eh... e, e facía mi ilusión eh... escribir unha historia para nenos, tamén pensando na, na miña filha eh, sorprendentemente, eu, te eu teña mm, mm, todas as inseguridades do, do mundo eh... e chamarome e dixerome acabamos de abrir a, a plica, acabamos de fallar eh, eh, este premio, é eh, xo gañador para men, foi... Unha alegria enorme E, además, coincide que, claro, que xusto vais a ir agora a novela en, en castelán e, e a novela infantil en galego e, pola que me damos premio vais a ir en abril ou maio, así que, curiosamente Ajá. este ano vou ter dous libros no? o ano ah, pasado, non no, no, no se quei nada este, este ano dous maravilloso non era boa, outra vez, volvo a repetir ademais, okay. ti te ata sempre capruman ca a man non? cando do mundo de azul se titula, verdad? Eh si sí, o, o, o, o libro tittulase eh, cando o mundo de azul bueno, pues por unha peculiaridade do, do, do neno que é un neno que non está ca pluma na man pero si sí que está con cores eh, non ten uh que -huh. seguir moito da casa gustalle pintar e só lle gusta pintar de azul todo eh, <risas> as árbores pintas de azul o, os dinosaurios de, de, de azul entón eh, candaallo compra paquetes de cores eh, tenos que tirar prácticamente todos porque só so gasta. Eh, A cor, a, a cor azul entón, bueno, dai o que tamén de visións Despois co, co abó, que é unha persoa maior Que ve o mundo de cor Pero as veces o, o bonito é iso, non? Que o eh, mundo dunha cor Te, te ve o lado outro, te compartes conmigo Comparto contigo E eh, eh, eh, eh, eh, ao, eh, ao final, bueno, pues, o, o mundo eh, Tamén é, é multicore E eh, mm -hmm. eh, eh, eh, os dous aprendemos perfecto sí señor Cando o mundo é azul entonces ten algo que ver precisamente coa co, co, co, co literatura infantil eh, eh, bueno, pois aparte de que teñas os dous libros eso, anímate, eh, dá incentivo por o efeito de decir, bueno, pois agora continuarei. Tamén lle das a, a, a poesía? Eh sí menos, eh? eu, eu son destes que cando era adolescente, pues escribía poesía, eh, e cando no instituto había concurso de poesía, pues, eu, eu presentaba. Entón, claro, o, o, o, o primeiro premio foi no, no, no instituto de no eh que si escribía evidentemente o ano pasado eh é certo que que retomé un pouquiño eh, por pues bueno, pois, tamén as veces que vense che prendidas aí eh certas eh, frases elístei eh, uh -huh. bueno, pois pues, isto en relato ou está é unha novela, pois pues, neste caso, pois pues, para min era era unha poesía, eh tamén me presentei a, a un premio que, que falla no no concello de Teo eh e tamén tive sorte eh un premiado a poesía, pero non é habitual, eh, non é habitual. Uh -huh. Eu tiro máis por por relato, eh, esto me obligando agora a decir veña, pues pois, intenta xa escribir outra novela que se xa vaisendo ora, porque a que te está lastirando demasiado, claro, sacala en galego, ahora en castelán, claro, tenía que sacar en, en catalán tamén, pero teño que escribir algo novo. Vale, a verdade é que eso incentiva o feito de que estés aí Nesa trayectoria escrita é Que bueno, pois que, ti, que seguro que mm, te ilustras ou te documentas en moitas lecturas que, O que si sí é certo é que, bueno, cando menos Nas túas presentacións ou nas presentacións que fas no, no, nos diversos sitios En algún instituto, nas li librerías Seguro que demandan a túa presencia Eh, si, sí, xusto eh, bueno, Estive en algún club De, de, de lectura Agora eh, bueno, que, que, que ao final é o máis bonito c Cando sacas o libro Ao final eh, Hay autores que creen que os sacan para eles Que escriben para eles eh, eh, un Cando eh, Escribe Cando pues, saca parte do, do que leva eh, dentro, pero que lo publicas tamén é para que se lean outros, mm -hmm. sobre todo para para buscar cerca que a tua historia a, a xente de bueno, pues de de toda Galicia ou a xente moi, moi diferente a ti, cando os lectores coches pues, de, "Aulle, pois mira, isto eh disfrutei moitísimo ou isto eh, No me gustó nada porque como lle haces esto a, a, a este personaje, pero <risa> eh esto no bon perdonar o claro. eh, bueno, pues claro, é eh, eh, eh, es, es, eso bonito, o, sí. o contacto sí. con sí. con lectores eso, que eso, sí. que te escriban, que que te digan que que les fuiste bon, pues disfrutar, pasar un un borrato eh, eh nada, eh ahora tocará pues eso con con libro castellano que yo estou empezando a, a preparar a las presentación, como sae o, o 27, pero bueno, pues, a partir do 27, pues, efectivamente para que tocar ir a, a unha librería. Presentación, claro, lógicamente. O que sí é importante que, que ese, ese intercambio de de de comentarios cos lectores E eh traballos pues, o que ti dis comentar contigo, pero tamén ao mesmo tempo discutir casi entre comillas o feito de que, eh, por que lle dixestes fixestes falar isto o o talla, <risa> no O okay. E, e sí. é, importante, é importante, claro que sí A ver, nese sentido é certo que son diferentes os clubes de lectura nas presentacións nas librerías As presentacións uh -huh. nas librerías muitas veces van lectores que, que non te conhecen eh, ou que que leron algo por riba o, o libro e eh, eh, van escoitar exactamente de, de que vai eh, ver como eres, se che cae claro. simpático, no, e a partir de aí one, pues libro ou no. Os culos de lectura, xa a xente que o último mes estuvo cotao o libro. Claro. Eh, ent eh, entón, como veces igual xaban co coitelo, co co eh, xito, a, a, a, a, a ver, estivamos diseccionando todo, entón, no. eh, isto encaixa, non isto no? eh, porque o fixei, espérteme que explicacións. é é é unha parte tamén muy divertida po, por eso pero pero é un tipo de lector diferente porque en eh, los clubes de lectura hay gente que que xa teleu, então claro, xa preguntas claro, como sí, mo, mo, mo, moito máis concretas. Claro. Eh, E, e, tamén é o máis bonito, e, ao final discutir un pouco sobre to, a túa obra e, e ver como outros te den ou interpretan ou como a interpretan Exacto, sí. Pois de verdade que é un placer, foi un placer falar contigo este bocadiño de tempo que a ver, nos a ver a dedicache. Si, a ver se si para no queden. Por San Jordi, a ver se si, se pode achegarse aquí. A, se pode chegarse aquí, claro. Eh, claro, eh, se sí, sí, aí te se unha feira do libro impresionante que queremos tesemos xa. Si, fundamental eh, eh, onde van os mellores escritores eh, xa non só eh, a nivel de, de España, Cataloña, sino a internacionais, vamos, en Cataluña, en editoriais que, que se atrevan a decir, bueno, pois pues, eh, mandamos te aí para que para que libros aparte de vendelos. Si, sí, si, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, encantado, encantado. Vale. Pois pues, Óscar, <risa> Foi un prazer e unha honra terte aquí con nosotros neste, neste Día Mundial de Radio que en realidad o que facemos é eso, comunicar eh, e enseñar ou darles a conhecer a todos os nosos ointes e seguidores pois o voso trayecto, a vosa a, a, a grande creatividade literaria. Os galegos do Mediterráneo estarán encantados de, de coñecer a túa eh, bueno. trayectoria e eh, eh, desechamos que sigas colleitando moitos éxitos nada eu feliz de que me chamedes en eh, un día tan tan especial eh, e además volver a recordar que Os primeiros que, que me chamaste de que me fixes unha entrevista cando saiu o, o libro un Galego no, no 2023 eh, fostes vos a, así que eh, máis que agradecido de que contédese eh, comigo que, que vos acordes e eh, que, que irades falar falarr dos meus libros. Moitísimas gracias de verdad gracias. A, a tal outro momento querido unha pertoosa un un O amor do Manuel te useno corazón me eh? parecer o verdadeiro de después de la salvación baila manueliño manuel baila baila manueliño con adelaira con adelaira Bueno, señoras e señores Xulio Queridos ointes Ata a bindeira semana O mesmo o propio Xoves a mesma hora Estaremos aquí con todos vosotros Que teñades unha feliz semana E feliz Día Internacional da Radio Como ben dixo o compañeiro Feliz Día da Radio E tamén como non Que a noite Se cho o descanso E a rúa a vos liberdade de cousas que ben meteuse no corazóne meteuse no corazóne meteuse no corazóne porque te quiero...